إن الحمد lillah nehamdeku wa nasta'inu wa nasta'firu wa nasta'vihi wa nahnudh bih min shuru'yofisina wa nansiyiyah d'earmalina vayyfi'l-lahu ta'ala fahuala muttad wa min yudim fahulāikahum lkhāsirun wa ashadhanna imaha ibn al-lahi wa hudh la shariq lahu wa ashadhanna muhammad l'abdu wa lbīh wa اللهم نسألك أن تقبل ما جزيت نبيا من مثله ورسولا دعوته ورسالته وصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وعلى كل من ابتدأ بهديه وسن بسنته اكتفى التره الى يوم الدين ثم اما بعد قال الله بن عمر رضي الله عنهما الرسول صلى الله عليه وسلم قال inna Bilalan uedzi u bilajn, fa kulu wašradu hatta tesma'u eza'na ili ili maktoon. Uteceh hadisu, u pograbu eza'na, autor kaže od Abdullah ibn Umar, radiallahu anhu ma, da je wa sallam rekao, Bilal uči eza'l po noci, Pa jedite i pijite sve dok ne Ezan Ibni Umime Tuma. O smo govorili u više navrata i spominjali, spominjali njegovu siru, posebno u Bogavu i Stjefaveta. Isto tako smo govorili o Bilavu, a što se tiče Ibni Umime Tuma, da činav mu nema da mu je ime Abdullah ibn Qais, neki kažu da mu je ime Al-Husayn, pa mu je poslani, sallahu alaihi wa sallam, dao ime Abdullah. Nikova majka Aatike, bintu Abdillah, razvala se Aatike, bintu Abdillah, primio islam u Mekke i učinio je hijru u Medinu, došao je u Medinu, posto je Bedra kako. A neki kažu da je došao u Medinu sa Musabom ibn Umeyrom. Pričamo što je došao Poslanik sallallahu alayhi u Medinu. Dio je mu ezin sa bilavom. Radi ta'ala anhuma. I Poslanik sallallahu alayhi ve selleme ga imenovao kao imenovao namjesnika 13 puta u Medini. Bio je na Bitina Kadisi i nosio je sato ovom crnu zastavu. Imao je na sebi iako je bio slijep, koji Galanhu, i kaže se da je tu poginuo kao šehir. A neki kaže da se, se je vratio u Medinu pa ne umlo u Medini, tako da u vrijeme omera nije više bilo spomenan. Ovo ashabu, Kajaj isha rabinAllahu ta'lana haka kubilj vam tirmidzih muhjubban da i'udhi shemya Allah bi'ali Abe abese wa tawalla anja'ahu ala'ama namrštio se i okrenu se kadamu yaslipa tidošao da suti riyeci omele povodom abdullaha ihun maktuma Dora zio'e ko saminiku sallallahu alayhi wa sallame ili doshao ato jasulullaha rei sallatu wa sallam akod niga rutbe ishaybe i drugi predvodnici ja. Kurejša, pa im je govorio o Islamu, u Resulullah sallallahu alaihi wa sallam, pa je u tom momentu došao Ibn Mektum, Ibn Mektum, a on nije znao ko je od poslanika sallallahu alaihi wa sallam, i kome se Allahu u poslanika alaihi sallallahu alaihi pa je rekao, ja ne bi Allah ršidni, kaže, uputi me o Allah u kaži mi nešto. Pa se poslanik sallallahu alaihi wa sallam namrštio i okrenuo se, Pa usli šemi Allah tebara bareke utala u Koryoga. U Koryoga, zbog toga posulka ipak i ibnimetu nije vidio ono što je uradio Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem. Pa binakon toga sallallahu alejhi kada bi mu došao Abdullah ibnimetu, prosradio svoj ogrtarci i kazao ahlan wa sahlan ili bi kazao Merhaban bi men, a tebeni i rabbi. Kaže, dobro došao ti, zbog koga me uporio, moj gospodar. Pa mu se tako obrčao potanica, pa Allaho uh, reka Ume je dokaz da čovjek nikada ne zna kakav je ko. Da ne ulazi u njegovu dušu i u njegove srce. Jer ne puta do njegovog srca. Možda čovjek yo, je prezren kod tebe, a on kod Allaha tebala na visokoj dereži. Kako došlo u hadicu je govorene kod muslima, da e, Poslanik sallallahu ne svema rekao možda čovjek koji je raščupan i uprašen raščupan je posjed i uprašen da ga ljudi, da mu brata ulica rica zatvoraju znači nikom ne pridaju ipak u kada bi od Allaha nešto zatražio, to bi mu dao i kada bi se zakleo da će se nešto desiti to bi se desilo znači to je dokaz da bi mu uzvišeno Allah uvijek primio šta njegovu Dob, pa mi ne znamo kakav je pomodajmo Abdullah ibn Maktuma, koji je snigut da je najbolji čovjek koji je hočio nemačkom klubom i kada da je ukoren zombi. A ima ako sanidha hoćen, pravo da se okrene, da se namršti, možda da kaže i nekako riječ Osude ili kritike na njegov račun. Jer je došao momenta ovaj poslanika sallallahu alejhi sa ve sellem učen u davetu. Dalet u koji je jako bitan. Jer da ovih par ljudi u koje primi Islam, sve koje iši će primiti Islam. Jer obične samo sljede svoje pogovare. No, međutim, utišnjena vaste Varake od tada je, kažemo, ukonio poslanika Salomahva desene zbog ovoga propusta koga je učinio. Kaže, izdom morati, da je Abdullah ibn Mektoon posnefio posnefitike na bedru dvije godine. No međutim, ovo mišljanje nije ispravno. Nije ispravno zato što uziršen je Allah de Barake wa ta'la objavio sugo Abesa u Mekke i kaže Abesa wa ta'la elja'ahul a'ma. Namrštio se i se kada boje mošao svepani. Pa znači da je on bio sve gdje. Moment kako bi moguće bilo da Ajet kaže da koja se kada mu došao slijepac, došao čovjek koji vidi. Pa tek nakon toga je izgubio. Bi. Ne, nego došao je slijepac, znači spolja što nas Ajeta ukazuje da je Abdullah još u to vrijeme bio šta, bio slijep. U ovim hadisima dokaz koliko je poslanik sallallahu alejhi ve selleme pazio da koja se ljudi ma propise. Kaže bilal učini ezan po noči pa jedite i pite se do prito nečete ezan gimi ummetma Pa je znači, nači propi se svoje ummetu tako kažeš je Allah bara ke otala o enzelna ilejkel fikra li tube ine nassi man zle i mimo tebit a objavilili zikr da poja siš ludima ono a poja siš ludima ono što im se objavili. U ome hadisu je dokaz isto tako da je dozorio učiti jedan ezan za sabah prije nastupa namaskog vremena. Prije znači prave zore. Bilo da se radi u Ramazanu ili mimo, ili mimo Ramazana. I ovo je dokaz koji ide u prilog imamu Ebu Hanifi i teoriju koji kažu da se uči samo jedan ezan napoje iz vaska sunica. Dok kažu, malik, i Šafija, ima Mahmen i većina islamskih učenja kao čenito da za sabah imaju dva Ezana. da, da sabah imaju dva ezane. I ovdje hadis je isto tako dokaz da je obaveza onoje ko zna da pojasni ljudima stvari koje mogu dvosmisleno razumjeti, koje nisu. A jasne. Jer bila uči Ezana, a znamo da učenje Mezana nastupa šta? Zorata. Pa i to ljudima mogu u tom momentu šta da prekinu? Jelo. Jeli su i čuju Ezar i prekidaju šta. Prekidaju jelo, kažu više ne možemo jesti, ne nas suklaza. No međutim, poslanica od Srebe nije dozvolio znači da ta star vas je nesna, pa kaže bila uči Ezar, jedite i pite što učite Ezar Apola. Uzišen na Mahte Barak do kaže وقل وشد حتى يتبين لك الخيط اذن يا الخيط الاسود الفجر يدك بيدك دوك نبدا المحرر الوجيز Nazvao ga je Al-Muharrar-u-Wajziz Skraćeni pojašnjivač A on je štampan s 16-17 omova On je veliki A skraćeni Kaže Da je U lemastva složa da se ovo odnosi na Crna i bjela nit Da se odnosi na noći i Svjetlo dana Jer je došao Adih Buhatim, radijallahu an-u, tako bih, živad Buhatim, sa od poslanika, kada je čuo ovaj aj, stavio je ispod svoga jastrka povodat od dve, jedan crn, jedan bijel. I onda po noć vadio i gledo. Pa došao poslanika, kaže, Allaho, poslanika, ja ništo ne vidim. Dva, povodca isti, uvijek, ne mogu razlikovati. Pa kaže mu poslanik, sallahu an-u, nije to. Evo to je znači, crna i bijela nid, misli se na tamo i misli se na svjetlost dana. Znaziraju da se svi učenjaci kada je ovo vrijeme prvog jezana, bila ovo jezana, kada je to vrijeme, kada se taj jezan učinio. Neki, Neki kažu da ulazi od pola noći. Neki kažu da ulazi od pola noći. Ili kada prođe većinski dio noći, drugi kažu da se uči kratko pred zorom. No međutim, ispravno Allah nebude zna da se ovaj ezan nije šrijedski određeno pravo vrijeme kada se uči, ali da se uči ova jezan neposredno, znači pred sabarski pravi ezan, odnosno prije nastupa prave zore. Jedno vrijeme znači da se ostaji ljudima vrijeme ili za sehur, ili za kajar i literna maza i tome, sodno potrebuje. A ovo da se uči nakon pola noći nije jako mišljeno. Jer poslanih svala Allaha sveme kaže u hadisu Jedite i pijte, doprečujete Ezan Bilam. U redu. Šta mislite? Može li se kazati nekome, Evo, doprečujete Ezan a i Novi Minutuma. Može se kazati nekome, jedi, imaš još četiri sahte nema. Ili se kaže, jedi, imaš još deset minuta. Ako ima četiri sahte, tri sahte, ili dva sahte, ne spomije se, jer ne može to cijelo vrijeme potrošiti uf. Idemo. A kada kaže poslanica Wallahore i Moseleme, bila ruči jezan po noć, jedite i pijite dok ne čujete ezan i biljom i mektuma i sada možemo razumjeti da tu ima šta? Kratak remenski period, znači da jediš dok ne čuješ, jer ćeš to vrijeme prilike potrošiti u javu. Koliko? 15 minuta, 20 minuta. Ovisno, znači po, ovisno o po potrebu. I ovome hadisu je također dokaz da u jednoj džaniji mogu biti dva mezina. U jednoj mogu biti dva muadzina. I to je mustahab proćine islamskih učenjaka. I dokaz je u ovome hadisu da slijepac može učiti ezan. Da slijepac može učiti ezan i da u tome nema ništa pogodno. No međutim mora biti sa njim čovjek koji vidi jer Abdullah idu metum kada bi u Cioeza govorili mu govorili mu da je nastupila klazara pa bi učio no, međutim, u Cioeza a međutim mojecini vaše vrijeme kada je bi bili sliepi to se radi po baktijama imamo i pa se znači sa za vrijeme za slipe mogu znači lako biti forgo sati tako da nema nikakve smjetje da čovjek znači bude uh, sliepat da bude uh, moj dan to nema kakve smjetnje I u njemu je dokaz da treba raditi po a, vijestima koje, prenesu, koje se prenesu pojedinačno, od jednih osoba, al-Habar-ul-Lahim. Za razliku od onih koji kažu ne radi se po tim ovaj, predajama, nego se radi samo po mutevate predajama. Jer ovdje kada poziva mu jezin, poziva jedan i u više mu jezinu. Jedan koji gleda kad je razlutila i poziva i svijetu radi, radi po tom šta kod tome zanud i u tog nema prekiduju, odnosno, valje se ili, ili počinju uh, sa ramazom, a prekiduju sa jelom. I ovdje analiso je dokaz da sve što je nakon izlasta zore smatra se danom. I to je mišljenje većine islamskih učenjaka. Sve nakon nastupa zore smatra se danom. A imamo mišljenje kod uleme da sve što je nakon Zore je još uvijek noć, imamo drugo mišljenje da sve nakon zore da je, da je to neki međuprostor, nemeđuvrijeme, ne pripada ni dan, ni noć. A međutim, ispravno je da sve posle zore pripada danu tako da je saba dnevni namaz, saba nije dnevni namaz, a nije noćni, za razliku od akšama i jacina. U omeha se isto tako dokaz, onima koji smatraju da je Dozmanjeno jesti sve dok čovjek nije uvjeđen da je ne stupila zora, znači sumnja u nastup zore, ustao je noć, ali sumnja da li ne stupila zora, pomišljenju većine u leme može jest, dok se ne uvjeri da je ne stupila, šta, zora, dok kaže imam malik, ne, ne smije, jesti ako sumnja u nastup zore i mora taj dan na postup. Neki maliki slučenja ti kažu, ovo imam malik, htio da bude, znači, da bude a, dobrovoljni vid dobrovoljno vid na paštanja, na paštanja ovoga poslata. A međutim, ono što se može zaključiti iz reči mamma matka jesna da je obomezena poslata jad, a nije dobrovoljno. Razdiva se istanski znači učenjaci, ako čovjek a, jede ili spolno opći pa nastupi zora kakav je propis a, pa kažu u šapis učenjaci, ako prekine u tom momentu kada je sadrana supla zora, neće, bilo da se radi o hrani odnosu neće pokvariti dokaze ga Buharih rara nekvari a odnos odnos nakon toga autori spominju četvrti hadis koji stoji a Nebi Sidina Khidri alabi سيدنا الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الى سميع من مؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن كن Mojezina recite slično ili kako kaže Mojezina. Govorili smo o Ebu Sedjel-Hudriju u, u oblavju namaza. Ovdje je naša naredba, tekuru, recite kao što govori Mojezina. Naredben je o imperativ, pa polači za sobom obavezovi. Pa bi znači i po hadisu izgovarali je nakon Mojezina. Ili ponavljali je da Mojezinom bilo obavezovi, no međutim kaže Kaže većina islamskih učenjaka, kaže većina islamskih učenjaka da ovo ponašanje nije obavezno, nego je dobro. Da ovo ponašanje nije obavezno, nego je nego je dobrovoljno. Ovaj hadis je ograničen hadisom Omera radijallahu ta'ala anhu u kome u kome stoji nekosani, sallallahu sallam, rekao kada kaže mu ezin haja ala s-salah, haja ala bihkala recite kulu misle maje kulu a, ili recite la hawla wa la quwwata illa bihla znači ograničen je sa riječima pa neće biti ono klasično ponavljanje za imam haja ala salah haja ala bihkala nego će biti znači a bit će لَحَوْ نَوْلَا كُبْوَتَ إِنْ أَبْيَدْلَ jer riječi حَيَّالَتْحَابَ حَيَّالَتْحَابَ لَا سُدَوَا تُد سُدَوَا a doba misli se doba dua pozivanje da čovjek dođe pa ako bi svi ljudi ponadali onda bi svi bilo niko i pozivaju a bi bio oko se odazivak pa u tome je čovjek šta? kaže vrati tu stvar Allah u nema Čovjeku moči, i mogućnost da se dozove, osim ako mu Allah želšan, da te uklika i uspjeha u tobi. Neki učinjaci kako ponavlja se za moezirom, kako on kaže, neć se dodavati ovo, no, međutim, ispravljaju radiku abisu, omara abis, radijalama, da lana. I treba ponavljati za moezirom nakon svake riječi koju kaže, neć puno čekati, za moezirom nećete žuriti ispred moezirama. Neki učenjaci smatraju, ili jedan učenjaka kaže, zbog čega ne bismo spojili. Jer u Rusunom pikhu imamo jedno pravilo, ako čovjek može raditi po općem i po posebnom hadisu duženje Imamo jedan opći, imamo jedan posebni hadis. Zašto ne bismo spojili? Pa kada kaže u enzim, hajjalas salaza, mi kažemo, hajjalas salaza, laha ulevala kumate i navela to bi bilo jedan načina spajanja. No međutim, nikoli uleme nije, to je samo pitanje, nikoli uleme nije kazao da treba tako spajati, da treba govoriti, već kada kaže mu eddim, kada kaže hajjala sala, reči će salaha u la kuvate, illa bilah. Isto tako, spolaše izračenja hadisa ukazuje da će čovjek izgovarati ove riječi, da man bio u namazu. Jer kaže, Recite kako kaže šta, mojete, tamazda se u namazu ponavljaju za mojedinu, no međutim, ispravno je da ne, treba da ne treba ponavljati za uh, mojedinu ako je čovjek u namazu. Malikijska pravna škola kaže, ako je čovjek u namazu, pardu neće ponavljati, ako je na napili, ponavljaće za mojedinu. No međutim, ispravno je čovjek u namazu, da je zapisnan sa za namazom i da neće ponavljati iako čuo mojedina da učinu. Eldan, I to je stav imama Ebu Hanite i mišljenje Ebu Hanite je jako na omoj mjestu. Isto takvo ponavljanje za imamom nije nekruh, nije u kojoj situaciji. Uvijek se može ponavljati za imamom. Znači čak i u gremima kada je zabranjeno ponavljati sve, znači dozvoreno je ponavljati, dozvore ponavljati za imamom. Osim na mjestima gdje čovjek znači gdje bi čovjek gdje uh, ne bi trebao Allahu Tebarak i tala ime, kao što su, na primjer, klozeti. U tom slučaju ne treba spominjeti Allahu Tebarak i tala ime, jer to je priliči, nije njesto gdje treba spominjeti gdje ime uzješeno od Allaha. Neko kaže daj nam dokaz do da na nije dozvoljno spominjeti Allaha u klozeti. Jedan <coughs> alapski pjesen kaže La yosifu fil adhani šajun fideh dađe mehanu ilam da Ne može razum ništa više pojmiti ako dan teba dokaz za jedan. Neko ti kaže u 12 sati sunce sija, kaže daj mi dokaz za jedan. Takvom zaista mi teba dokaza. Čovjek, kada bih, na ka primjer, čovjek ušao u klozir. I nazove svoju zaručnicu da joj se javi, da priča sa mnogo. Koji odakle pričaš sa njim. kaže pričam iz klozir. Bilo je bilo drago ili I jedna je kaže, jučer sam ušao uklazati i sjetio te se. To je bilo i bilo je kazala, na da spavljeno voliš. <laughs> kako me se sjećaš. Pa kako onda da čovjek uđe na takvu mjese za spominje, ima te tebara, teba. to ne priliči, to ne doriči. To, ako ljudi nisu zadovoljni da ih neko spominje, Na takvom mjestu, kako onda možemo biti da do nas spominjamo skoritelja, a zaođem na takvom, na takvom mjestu. Spoljačnje značenja hadica isto tako ukazuje da treba slijediti sve moje zlije. Možda u nekdje u gradovima nima više džamija, uče se ezani, pa se prelijevaju pa čujete jedan ili dva ili dvije ezana, kao recimo u jednom rijadu nima preko hiljadu džamija u jednom gradu. Čujete, znači, iz možda 5 ili 6 ili više džamija tvoje te Pa, kažu, ovaj, ponavljaće za svim, nekih pravi ponavljaće za, za onim za kojim će, znači, ići na namaz i neće panjaći, neće drugom, jer njega poziva jedan, ne poziva na šta? Ona je tamo drugi koji je dani, nećeš naći u toj džamiji, u bližoj džamiji, koji je dani za tebe, bliže mi dani? Bliži on ti poziva, ne poziva drugi, pa nećeš ponavljati za drugi. E, <tip> nećeš ponavljati s drugim. Pa, međutim, ovdje se može prigovoriti, može se doći sa opaskom da se kaže dozoran čovjeku da ponovji na vas u da ponavljam, tako. A Biblije je da je ono drugo za teba. V svakom slučaju, ako uzme jednog moezina koga će ponavljati, neka ponavlja za njim, neka pruđi Ako čuje nakon toga kog moezina pomože ponavljati, neka nastavljati da je ponavl Ili čovjek isto tako kojim je slušao Moedina uči poezir, Moedin, ali je zaboravio nešto je bio zauzeti, onda se cijeti kada je Moedin došao do hajjalo sala, neka uzme iz početka, neka ponavi i neka nastavi ponavlja šta za Moedinu. Inšalom, tjela da je i to dozdoreno i da će se smatrati za onim koji su ponavljali za Moedinu. Rekite slično onome kako kaže Moedinu. Jer ti ne možeš kazati, znači kako govori Moedinu, Sto posto, to je ne nemoguće, ne možete je isti glasi, tako dalje. Nego, znači, reći slično dosto ponovi, za moj jedinom, kako kaže poslanih, ko se abdesti, men tevoplae nahve u duri hada, ko se abdesti slično ome, kako se svi abdesti, znači, reći za njega, ta naroda. Ili, kako kaže uzišnjama Allah, nebara ki o ta'ala, inne metale Isa, inda Allahike, metale, ade, opet metalu, mislu, metalu. Primjer Isaha kod je isti kao primjer Adema. Isti. Is i sram je Adem, isti. Šta je među njima zajedničko? Izme Isaha i Adema, kako zna? Šta nije? Rođeni. Nisu imali otca. Rođeni bez otca. To je zajedničko i zbog toga zajedničko šta? Uzišen je Allah. Te kaže da, je, da su isti. Isti su ti primjer. Pa znači reci isti. A reći znači biće to slično sa jednog aspekta neće biti neće biti sa neće biti sa drugog gledano kažemo da je vidite zaide da poput mjeseca u arabskom, kada se ovaj pored ide poeta kaže se na primjer za ženu kaže sa lijepa kao mjesec ne kaže sa lijepa kao sunce neka kaže sa lijepa kao veselice isto tako neki islamski učitelji kažu da kako se pozdravlja za moljedno Ezan tako će se ponaviti i to je poznat od faqih, jer kaže poslani, kretite ono što govori šta? Mojedin, a Mojedin govori Ezan i kamet. Ponavlja jedno i drugo. Drugi kažu da se neće I svakom slučaju, ponavljanje je predstora Ezanako, ponavlja i kamet. Mi šalak trebala da u tome nema nikakve smetnje. Allahu te'ala a'lam. As-salamu ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala Poglade Ezaana i došli slovo poglade okretanje kraju Kibli, onima lahko zaođeno razključi našu vedi. Svon je tu pa sam ikla slovao, sam je mi razključio istine i istine. Do